І зненавиділи мене. Коли б я мовчав, то вони б виявили милість і не помітили мене, але ж пролунав мій недоречний голос. Сирота розглядав мене як інфузорію. Він ще вагався, помічати чи не помічати. Врешті вирішив помітити і знищити. Ви без знаку запитання і взагалі без будь-якого знаку в голосі віднотував. Він «Ви хто? Як ви сюди попали?» З самотугою, простодушно нагадав я цьому Фарисеєві. Микола Федорович, рідний брат Маркерія Федоровича, мерщій доповнив мене самотуга. Марко вже не був тим, ким був ще вчора, але й не зник зовсім. Лежав десь непохований. Інерція його значливості в таких неповоротких душах, як душа сироти, діяла. Тому на мене бризнуло трохи благодаті. Мене не вигнали з ганьбою, не зволіли сидіти і не рипатися, а благосклонно нахилили вухо. «Ми вас слухаємо», – зітхнув сирота. «Підійдіть сюди ближче, щоб усі товариші могли». Він хотів, мабуть, сказати «бачите вас», але вчасно схаменувся, збагнувши, «яким прищемленим видаватиметься поряд з моєю чорноземною масивністю», тому вдовольнився недомовкою і тепер майже вороже стежив своїми голими очима за незграбним моїм просуванням з надр його кабінету. Та й усі стежили, мстиво сподіваючись, що я десь перечеплюся, спіткнуся, не туди заблукаю, не там встану, не так і не так скажу. Я позбавив їх цієї втіхи. Звісно, для мене набагато простіше пересуватися в нічному степу, ніж у такому занадто освітленому, але переповненому недоброзичливістю просторі. Та я вже давно навчився мистецтво ходіння по кабінетах, і коли треба, то пройшов би навіть по головах у цих людей, як у цирку. Але братова смерть не цирк. Одолаючи простори сиротиного кабінету, я наштовхнувся на пласку скляну скриню, надто знайому мені, щоб поминути без уваги, бо в Марковому кабінеті була точнісінько така, і я не раз і не двічі і не тільки розглядав її, а й вивчав те, що всередині. На тій Марковій скрині було написано «Грунти української РСР, і в довгастих ящичках все наше багатство, не від славетних рахманних, як пишно висловлювались поети, чорноземів, від родючих, каштанистих і аж до пісних поліських пісочків з погляду агрономії, мов би і геть негодящих, але для людей, які спокон віку на них жили, таких милих і дорогих, що після Чорнобильської катастрофи ніхто з Поліщуків не хотів міняти свої непоказної земельки на розкоші степових ланів. Сирота ясна річ твердо сповідував віру і звичай своєї ієрархії, а одним з таких звичаїв було намагання, щоб усе, як у начальства. Тому, мабуть, і звелів спородити точно таку скриню, як у Марка, і одрузити її у своєму кабінеті мало непосередині. Я тільки ковзнув поглядом по скрині, вважаючи, що і у цій в зірці ґрунтів, але напис виявився зовсім інший, так само, як і у міст скрині. Напис був «Мінерали українського РСР», а під склом мішаний на бару, безладна, але й прекрасна, щось на зразок малюнка дитячою рукою, яка ще не знає примусу і вся у владі несподіваної волі, розкутості і чистого натхнення. Різнокольорові граніти і мармури, славетні житомирські лабрадорит, топази – Яшми, опали, кварці, аметист, малахіт і берил загадково прозирали крізь скляний саркофаг, в якому вони були розташовані небезладно, а в точній відповідності до класифікації мого покійного друга – академіка Лазаренка. Але чому мінерали української РСР, а не просто України? Ну, з ґрунтами ще якось можна зрозуміти, бо ті ґрунти, що в Марковому кабінеті – це вже справді, наче якісь новотвори нашого часу. Одні ми виснажили до краю, інші – спаскудили, зруйнувавши саму їхню структуру, треті ніби її збагатили і примусили давати врожаї, які предкам нашим і не снилися, але навіки отруїли хімією, а мінерали? До їхньої структури ми, на щастя, ще не добралися, навпаки, намагаємося точно відтворити її в штучних київських і полтавських алмазах і у московських фіанітах. Але чиновницька мисль не сягає за межі володінь.